Tizenhatodik fejezet. Az alagút. Öt éve éltünk már a kisházban, és eddigre szép állapotba hoztuk a kertet. Rengeteg zöldséget termesztettünk, és voltak tyúkok is. Annyi volt csupán a gond, hogy meg kellett találni, hova toják a tojást. Végül elkerítettük a kert egy részét a nagy fészerrel, az lett a tyúkól, és onnantól fogva nem volt probléma megtalálni a tojásokat. Joe kiépített egy hosszú ruhás kötelet is ruhaszárításhoz. Máig emlékszem, ahogy készítette, állt a tetején egy kőtörő kalapáccsal, én meg tartottam a poznát és sokat nevettünk közben. Egyik délután Christopher és Owen rudakból, paplamból és pár zsinekből sátrat építettek, és nagy élvezettel játszottak benne, én közben a ruhát teregettem lejjebb a kertben. Hirtelen egy nagy fénynyaláb ért talajt előttem, kisebb pofont is éreztem, és majdnem hanyat estem. Hózusz angyal volt, az kímás. Nevettem, mert tudtam, hogy ez tréfának szánta. Mondanom kell valamit, neked Lorna szólt hozzám. Örömet, de bánatot is fog ez jelenteni. Isten elküldi hozzád egy kisbaba lelkét. Várandós leszel az új évvel, de ez a kisbaba nem marad veled. Vissza fog térni Istenhez. Már most szomorú vagyok, feleltem. Miért mondod ezt el nekem, Hózus? Miért nem hagyod megtörténni, és nem mondasz róla semmit? Könnyebb lenne nekem, ha nem tudnám előre. Joe boldog lesz majd, hogy gyereket vársz, Lorna, mondta Hózusz. És amikor a kicsi visszatér Istenhez, Joe némi kép osztozni fog vele ebben az élményben, és ezzel jobban meg fogja érteni különleges képességeidet. Gondolod, hogy meg fogja érteni? kérdeztem. Igen, válaszolt Hózusz. Némikép hihetetlennek fogja találni, de ahogy telik majd az idő, életetek más eseményei miatt is tudni fogja, hogy ez mind igaz. Most itt az ideje, hogy ismét beszélj val Rendben van, megteszem, mondtam, talán kicsit később. sétaközben. közben a gyerekek még mindig a sátorban játszottak, és a kert elejében rohangáltak, amikor este Joe hazatért a munkából. Kinyitotta a kaput, mire a két kicsi oda rohant hozzá. Joe mindkettőt felkapta a karjába és úgy vitte be őket a házba. Később este kértem elizabeth vigyázzon a gyerekekre, míg én Joe-val elmegyek kicsit sétálni. Lent jártunk a csatornánál, különböző dolgokról beszélgettünk, és egy ponton így szóltam. – Van valami, amit el kell mondanom neked – valami, amit az angyalok mutattak nekem. Beszéltem neki az energiáról, amelyet a vadvirágok körül láttam, amint elhaladtunk a csatorna mellett. Fogd meg a kezem, és akkor talán az angyalok neked is segítenek meglátni az energiát a virágok körül. Mondtam Jónak, és megragadtam a kezét. Nézd ott azt a virágot! Látod, ahogy energialabdák jönnek ki belőle? A virág szórja kifelé az energiáját. Látod a különböző színeket, sárgát, fehéret, kéket? Megfordultam, közben fogtam Joe kezét, és folyamatosan kértem az angyalokat, engedjék neki is látni az energiát. Nézd azt a piros pipacsot! Látod, ahogy spirálban szökik fel az energia növény aljától úgy egy lábnyira a pipacs fölé a levegőbe, mintha pár másodperces tűzijáték lenne egyik a másik után? Joe nézett de arc kifejezéséből kitűnt, hogy nem lát semmit, és az sem nagyon hiszi el, hogy lenne is ott bármi látnivaló. való. a szívem. – Gyerünk, szólt Joe, menjünk haza. Hirtelen angyalok jelentek meg, mintha csak a csatorna feletti levegőből tűntek volna elő. Egyenesen a virágok irányába repültek, Joe már elfelé sétált, én azonban ismét megragadtam a karját. – Nézd, a szellő mozgatja a virágokat, látod, Joe? – Joe csodálkozva nézte, mint akinek földbe gyökerezett a lába, és így szólt. Sosem láttam még ilyet. És akkor leírta nekem, mit látott, én pedig boldogan mosolyogtam. Ez volt az első eset, hogy igazolás nyertem arról, más is látja azt, amit én. Joe csak állt, és csodálkozva mosolygott rám. Vannak dolgok, amelyeket nehéz elhinni, de most már tudom, hogy hinnem kell neked. Ismét a virágok felé fordult, de csalódottan látta, hogy megszűnt a körülöttük lévő energia. Én magam sem értem ezt, mondtam neki, olyan, mintha kibe kapcsolódna az energia, mintha csak időnként lehetne látni ebberi szemmel. Elégedetten sétáltunk lassan hazafelé, kéz a kézben. Otthon lefektettük a gyerekeket, és még sokáig beszélgettünk. joe rengeteg kérdése volt, akat olyan is, amit meg sem tudtam válaszolni. Idővel apa kapcsolatba került különböző imacsoportokkal Dublinban, illetve a lakóhelyének környékén az egyik közülük az újjászületett keresztények csoportja volt. Előfordult, hogy a gyerekekkel meglátogattam a szüleimet, és épp akkor távozott tőlük annak a csoportnak az egyik tagja. Egyik alkalommal is, amikor odaértünk a szüleim házához, éppen kilépett egy férfi a házból, ránk nézett, majd anyához fordulva azt kérdezte – ki ez? Anya azt felelte, hogy a lánya vagyok, a gyerekek pedig az ő unokái. A férfi felvetette neki, hogy valamelyik vasárnap hozzon el minket az ima csoportba. Köszöntem a férfinak, de egyben tovább is mentem a gyerekekkel a ház hátsó bejárata felé. Kérdeztem anyát, ki volt ez a férfi, mire elmondta, hogy az egyik hitszónok az új elszületett keresztények Dublini ima csoportjából. Más nem kérdeztem, és ő sem árult el róla többet. Később felszálltam a gyerekekkel a buszra, és visszamentünk haza Ménuszba. Felmostam a konyhát, és közben félszemmel Krisztofert figyeltem, aki a nappaliban játszott a földön a játékaival. Óvon egy paplanon aludt. Tűnődtem ezen a másfajta imacsoportba való meghíváson, és abban a pillanatban kis nyikorgással kinyílt a konyhajtó. Azonnal tudtam, hogy Mihály angyal lesz az. Az angyalok rendszerint nem szólnak bele életünk eseményeibe, de valamiért az én esetemben mégis megteszik. Gyakran csak apróságok kapcsán, mint amikor Mihály segített nekem megemelni dolgokat, vagy hózus szárazra fújja a mosást. Évekkel később találkoztam egy nővel, aki elmesélte, hogy egy alkalommal kétségbe esetten szeretett volna segíteni az ajtón belül lévő idős édesanyjának, de nem tudta elfordítani a kulcsot a zárban. Már jó ideje szenvedett a kulcsa reménytelenül, Istenhez imádkozott, kérte a saját angyalait segítsenek, és akkor hirtelen kinyílt az ajtó. Anélkül, hogy ő maga hozzáért volna. Az ilyesmit hívjuk csodának. Nem találunk rá magyarázatot, csak azt tudjuk, hogy mi magunk nem tudtuk volna véghez vinni. Ritka az ilyesmi, de egyre gyakrabban történik meg, ahogy az emberek fejlődnek spirituálisan, és nyitnak az angyalok felé. Te vagy az Mihály! Szóltam hangosan, elfordulva a mosogatótól. Az angyal belépett a konyhába, és megérintette a vállamat. – Hívtál engem Lorna? – mondta Mihály angyal. – Nem vettem észre, hogy ezt tettem volna. – Feleltem. Még nem tűnt fel neked, de hosszú ideje már, hogy nem kell néven nevezned minket, ha szükséged van ránk. Isten összes angyala veled van minden pillanatban. – Honnan tudtad akkor, Mihály angyal, hogy épp te vagy az, akivel beszélni akarok? Kérdeztem. Lorna, az emberi tudat és a lélek össze vannak kötve, magyarázta Mihály. A lelked már a tudatod előtt tisztában van vele, hogy az emberi lényed beszélni kíván velem. Hagosan nevetnem kellett erre a gondolatra, hogy a lelkem mindent előre tud, és Krisztófer szólt is. Mami, mi nevetsz? Nagyobbik fiam felkelt a padlóról, bejött a konyhába, és kezét a szemére téve kérdezte. – Mami! Honnan jön ez az erős fény? Megcsiklandoztam, nem válaszoltam a kérdésére, és visszaküldtem. játszon tovább a kis öccsével. – Mihály! – szóltam. – Tudod, hogy az egyik kedves elfoglaltságom, hogy eljárok a Ménuszi ima csoportba. emberekkel találkozom ott. Mihály szélesen elmosolyodott, és így szólt. – Mondd! Mi jár valójában a fejedben? Mély levegőt vettem, és beszámoltam az angyalnak arról, hogy voltam anyámnál lexcliffe és ott egy férfi meghívta a családot egy újjászületett keresztények ima csoportba, Dublinba. Tudod, mindig olyan ideges vagyok, ha valami új helyre kell mennem, mondtam. Mihály erre nevetni kezdett, felém nyúlt, és megfogta a kezemet. Lorna, nem kell majd minden áron produkálnod magad, vagy ilyesmi, mondta. Ne aggódj! Elnevettük magunkat, ő pedig folytatta. Emlékes, csak, amikor Ménuszban elmész egy ima csoportba, imádkozol és dicséred az urat. Ugyanezt csináld, Lorna, lazán, kötetlenül. Sok család lesz ott, ennyiben új a dolog. Ha eljön majd az ideje, te is családos túlmész ebbe a csoportba a szüleiddel, de ez nem mostanában lesz. Mint mindig az angyalnak ebben is igaza volt. Csak jó pár évvel később mentünk el együtt oda, és amikor eljött az alkalom, fordulópont lett az életemben, és sokkal közelebbi kapcsolatba kerültem apával. Krisztofer bekukkantott a konyhajtól, megint látom a féd, mami! Mihály eltűnt. Felkaptam Krisztofert, és tanískáztunk egy kicsit. Eljött az új esztendő, és ahogy az angyalok jelezték, várandós lettem joe nagyon boldogok voltunk ettől, még úgy is, hogy nehéz volt a szívem, tudtam ugyanis, hogy nem marad sokáig velünk. Ha egy nő várandós lesz, az új jövevény lelke előre tudja, hogy anyja el fog-e vele, vagy abortusz, halva születés lesz -e a sorsa, esetleg nyomoréknak születi -e meg. Akárhogy is történik, a magzat lelke mindenképp szeretni fogja szüleit, és minden esetben az ő oldalukon fog állni, segítségükre lesz egész életükben. Ha valaha elvesztetted egy gyermekedet, sose feledd, a gyermek lelkének döntése volt, hogy te legyél az anyja vagy apja. Már akkor kiválasztott téged, mielőtt megfogant volna, és az a kicsike lélek most is szerett téged, és nagyon örült, amikor általad megfoganhatott. Néhol lehet olvasni a Bibliában, hogy Isten már fogantatásod előtt tud rólad. Ez azért lehetséges, mert már születésünk előtt létezünk spirituális lényként a mennyországban, ahol mint egy felsorakozunk, hogy elhagyva azt a helyet, megszülethessünk a földön. Szörnyű sok abortusz történik a világon, azonban emlékeznünk kell rá, ha egy anya úgy is dönt, elveteti a gyermekét, az a kis lélek már előre tudja, hogy anyja esetleg megteszi ezt, és ezzel együtt is az a lélek ezt a nőt választotta anyjának, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy csupán megfogan, de ténylegesen nem születik meg. Az a kis lélek azt a bizonyos anyát választotta, és minden körülmények között szeretni fogja, feltétel nélküli szeretettel. Szeretnék minden egyes édesanyát emlékeztetni erre, különösen azokat, akiknek abortuszuk volt. Előfordulhat, hogy egy fiatal lány azért veteti el a gyermekét, mert fél az élettől, attól, ami a világban vár rá, esetleg, mert félt a szüleitől, vagy nem volt senki, akiben bízhatott volna, aki segíthetett volna neki. Emlékezz rá, a gyermek lelke szeret téged, és egyetlen pillanatig se vádold magad, hogy nem hoztad a világra. Az a lélek tudta előre, mi fog történni, és ennek ellenére eláraszt téged a szeretetével. Néhány év elteltével elkezdtek jönni hozzám az emberek segítségért, és emlékszem egy nőre, aki felkeresett engem, és egy ponton azt mondta nekem. Voltak vetéléseim. Igen, feleltem erre. Az angyalok említették rekem. Elnéztem a konyhajtó felé, és öt kicsi gyereket láttam a földön. Öt kicsi lelket. Körülvette őket a fény. Gyönyörűek voltak. Gyönyörű lelkek és gyönyörű kisgyerekek. Az anyjuk felé fordulva mosolyogtak rá. Nem láthatta őket, én azonban elmondtam neki, hogy jelen vannak fiúk meg lányok is, és azt is elmeséltem, miként néznek ki. Ez nagyon boldoggá tette. A kislelkek arra kértek engem, tudassam az anyjukkal, minden pillanatban ott vannak körülötte, és vele is maradnak. Tudja, mindig is éreztem, hogy itt vannak körülöttem, mesélte nekem a nő. Néha még azt is gondoltam, hogy Kiskezük hozzáér a lábamhoz. Most is érzem őket, ahogy hozzámérnek. Mosolyognom kellett, mert a gyerekek abban a pillanatban épp felkeltek, és körülállva a széket megérintették a nőt. Igen, így van mondtam mosolyogva, és nagy áldásban van részed, hogy érezheted az érintését a gyerekeidnek, akiket Isten küldött hozzád, hogy veled legyenek. Emlékezz rá, amikor eljön majd az idő, hogy eltávoz ebből a világból, öt kicsi lélek fogja kinyújtani a kezét, hogy segítségükkel te is eljuthassa Mennyországba. – Köszönöm, mondta a nő, Sosem meséltem senkinek arról, hogy a kicsik itt vannak körülöttem, és azt sem mondtam el sosem, hogy érzem az érintésüket. Féltem elmondani, attól féltem, őrültnek fognak tartani. Van valami, amit mindenkinek észben kellene tartania. Több millió ember él, akinek ténylegesen volt spirituális élménye, csak éppen fél attól, hogy ezt elmesélje. Sokan vannak, akik hisznek abban, hogy léteznek angyalok, akik segítenek nekik – ők ténylegesen érzik is néha az angyalok jelenlétét, de gyakran azt mondogatják maguknak, lehet nem is láttam őket, talán csak a képzeletem játszott velem. Csodálatos dolog elfogadni az angyalok létezését és azt mondani, igen, én hiszek az angyalokban, igen, én hiszek Istenben. Sokszor nem tesszük ezt meg. Sokszor csak akkor fogadjuk előket, amikor már gyászolva magunk maradunk, nagyon betegek vagyunk, vagy valamiképp reménytelen a helyzetünk. Csak ezen a ponton fordulunk Istenhez és imádkozunk hozzá. Gyakorta félünk elfogadni Istent és az ő angyalait. A spirituális fejlődéssel egyre inkább érzed majd, hogy nem kell félned elfogadni Istent, az angyalait vagy bármilyen spirituális létezőt a mennyországból. Várandóságom első hónapjaiban Joe nem volt jól. Erős fájdalmakra panaszkodott a gyomrában, és az orvosok kórházba küldték kivizsgálásokra. Azt mondták, vagbélgyulladás, de nem volt elég súlyos az állapota, hogy megoperálják, inkább hazaküldték gyógyszeres kezelés mellett. Továbbra is nagy fájdalmaktól szenvedett, és mivel nem maradt meg benne az étel, veszélyesen le is fogyott. Láttam, hogy romlik az állapota. A szürke szín, korábban is láttam a belső szervei körül, sötétebbé vált, és a gyullat rész a végbélnél egyetlen sötétvörös vörös folt volt. Megmondtam az angyaloknak, nem tisztességes ez, hogy hónapról hónapra így kell szenvednie, Kérleltem őket segítsenek. Az orvos azt mondta, ő semmit se tud tenni, és elnézést kért Jótól, de úgy vélte, a kórházban csak akkor távolítanák el a végbelét, ha kritikussá válna az állapota. Három hónaposan elvetéltem. Nagyjából egy héttel azt megelőzően, hogy a kis magzatom elment volna, az angyalok folyamatosan fogták a hasamat, ahonnan ilyenkor fényalábok törtek elő. Többször is megkérdeztem, nem maradhatna velem a kis babám? De mindig nemleges választ kaptam. Johnny, ha megkérdezte, miért szomorkodom, ilyenkor azt mondtam neki, csak a hormonok miatt van ez, és hogy ne törődjön velem. Sosem árultam el neki, Mit mondtak az angyalok? Akármennyire is beteg volt, Joe állandóan segíteni akart nekem a házi teendőkkel. Azon a végzetes napon segítettem neki felhalmozni a tőzeget a fészerben. Mondtam, hogy fáradt vagyok, és bemennék a házba lefeküdni a kanapéra. Elaludtam egy kicsit, aztán Joe bejött, és közölte, hogy végzett a munkával. Az összes tőzeg a helyére került a fészerben. A gyerekek kint maradtak játszani. Felkeltem volna teát készíteni, de Joe azt mondta, majd ő megcsinálja. Alig egy perce volt a konyhában, amikor rettenetes fájdalom tört rám, és éreztem, hogy az élet eltávozik a testemből. Azonnal kiáltottam joe aki rögtön odajött, és leült mellém a kanapéra. Elmondása szerint nagyon sápat lehettem. Bement a hálószobába egy párnáért, hogy a fejem alá tegye. Éreztem, ahogy a lelkem kezében tartja a baba lelkét, Kiemeli a testemből, és elindul vele egy csodálatos fény felé. Tudtam, hogy a baba meghalt, és hogy én is haldoklom. Emelkedtem a fény felé kezemben a babával. A fájdalom elmúlt. Egy ezüst aranyszínű alagúton keresztül haladtam át, egy hatalmas, fényes, fehér, angyalokból álló alagúton. Nem láttam a végét, mert az elkanyarodott. Nem kellett, hogy elmondják nekem, tudtam, hogy a mennyország felé tartok. Nem éreztem semmi félelmet, csak mindent átható örömet. Láttam más lelkeket is, akik a menny felé tartottak. Emberi megjelenésük volt, és ragyogó fehér köpeny fette őket. Fehérnek mondom ezt a színt, mert nincsen rám más szavam, de amúgy ez a szín sokkal ragyogóbb volt annál, amit mi fehérnek hívunk. A köpenyen keresztül ki tudtam venni a lelkük fényét is, mely egészen az arcukig világított, amitől tisztábbnak és ragyogóbbnak tetszettek, mint bármikor is életükben a földön. Elértem egy bizonyos pontig, és ekkor egy csodálatos angyal állt elém, és nem engedett tovább haladni. Nem kellett mondania, tudtam, miért akadályoz meg ebben. Mégis megszólalt a lehető legkedvesebb, legfinomabb, legegyüttérzőbb hangon. Lorna, nem kellett volna eljönnöd a babáddal. Vissza kell térned. Nem akarok visszamenni, mondtam ennek a gyönyörű angyalnak, de lelkemben mélyen tudtam, még nem jött el az időm, hogy a mennyországba jussak. Fordulj vissza, Lorna, és néz vissza le az alagútba, mondta az angyal. Visszanéztem, és Jót láttam, ahogy tartja a kanapén lévő mozdulatlan testemet, keresi a púlzus, nézi lélegzeme, és rázogatva szólongat. Gyere vissza, gyere vissza, nem hallhatsz meg nekem! Miközben ezeket mondta, imádkozott. Visszafordultam az angyal felé. Nem számít, mennyire szeretem Jót és a gyerekeket. Én mégsem szeretnék visszatérni az emberek közé. Miért tenném? Itt Istennel lehetek, és mindenestül tökéletes vagyok. Elképesztően elevennek érzem magam. Nem érzek fájdalmat vagy bármiféle szomorúságot. Miért kellene visszamennem? Nincs már választásod, szólt a szépséges angyal. Vissza kell térned, Lorna. Néztem a karomban tartott lelket, a kisbabámot. mosolygott rám, kék szeme szikrázott, élettel telien ragyogott. Az előttem álló gyönyörű angyal kinyújtotta a karját, hogy átvegye. Egy erőteljes hatalom hatolt a lelkembe. Tudtam, hogy nincs választásom, vissza kell mennem, nem szabad itt lennem. Adtam egy puszit a babámnak, akit szorosan tartottam a karomban és csak nagyon vonakodva tettem át az angyal karjaiba. Egyáltalán nem akartam, hogy elkerüljön tőlem, noha tudtam, egy napon majd újra láthatom őt, és addig is ez a gyönyörű hófehér angyal fog vigyázni rá. Amint átadtam a gyermekemet, úgy éreztem, Isten megfogja a lelkemet, és gyengéden vissza az alagúton át, vissza Ménószba, vissza a kanapéra, az ott fekvő testembe. A lelkem kezdett lassan belépni a testembe, ám ez rettenetes fájdalommal járt. Éreztem az összes pórusomat, szervemet, csontomat, a hús és az izmok minden egyes porcikáját. Szörnyű fájdalom volt, ám valami kép számomra felfoghatatlan módon képtelen voltam kiáltani, nem jött ki belőlem hang. Végül aztán meghallottam Joe hangját. Lorna, hála Istennek, hogy életben vagy, azt hittem, meghaltál. Kipréseltem magamból egy halvány mosolyt. Órákon feküdtem ott, az angyalok tartottak engem. Nem engedtem, hogy Joe otthagyjon, még annyi időre sem, amíg orvost vagy mentőt hírna. Mélyen belül tudtam, hogy életben maradok, életben kell maradnom. Sosem mondtam el Jónak, hogy meghaltam arra pár percre. Nem volt fontos, hogy tudja, csak még jobban megijedt volna. Végül aztán elment a telefonfülkéhez, és hívta a szüleimet, akik el is jöttek. Kértem, hogy semmit sem mondjon el a történtekből, Anyának és apának csak annyit mondtam, hogy egész nap rosszul éreztem magam, és elkezdtem vérezni. Joe és apa elvittek a kórházba, anya pedig otthon maradt vigyázni christopher és Owenre. A kórházban aggasztónak találták, hogy annyira gyengének látszom. Természetesen nekik sem mondtam el mindent abból, ami aznap velem történt. Csináltak egy ultrahangos felvételt, és azt mondták, nem látnak semmit. Nincs jele a felvételen a magzatnak. Az orvos bejött hozzám, megfogta a kezemet, és elmondta, hogy nagyon sajnálja a történteket. Maga elvesztette a kisbabáját, még azelőtt kellett történnie, hogy beért a kórházba. Az orvos kiment, és apa jött be egyedül, azt mondta nekem. Nagyon sajnálom, hogy elvesztetted a kicsit. Tudom, mennyire sokat jelentett neked. Könnyes volt a szeme. Sosem láttam még ennyire zaklatotnak olyas valami miatt, ami velem történik. Az orvosok azt mondták, bent kell maradnom a kórházban. Néhány nap múlva egy operációs során kitisztították a méhemet. Joe minden este eljött meglátogatni. Aggódott értem és szomorú volt a baba elvesztése miatt. Két héttel később kiengedtek a kórházból, de még mindig nagyon gyenge voltam, sokat kellett pihennem. Annak nagyon örültem, hogy ismét otthon lehetek, magamhoz ölelhetem a gyerekeimet és megpuszilhatom őket. Évekkel később meséltem csak el Jónak. mi is történt azon a napon, amikor meghaltam, és megtettem a Mennyországba vezető út egy részét, majd visszatértem. Azért árultam el mindezt, hogy mint egy vigaszt neki élete utolsó pár hónapjára. Sokan félünk a haláltól, noha nem lenne rá okunk. A halál pillanatában nincs fájdalom, nem érzünk kellemetlenséget. Vannak, akik fájdalmat élnek meg egészen az utolsó pillanatig, utána azonban ez megszűnik. Nem marad félelem vagy aggódás. Szabaddá válsz. A halál olyan, mint megszületni. Tudom, esetleg azt gondolod, különös lehet ilyet állítani, de a halállal új életbe születünk bele. Voltaképp nem hal meg az ember, mindössze elhagyja az éppen meglévő fizikai testét, mintha egy üres tojáshéjat hagyna maga után. Tudom, hogy létezik a mennyországnak nevezett hely. Isten azonban sosem mutatott nekem senkit, aki oda került volna. Csak az alapján beszélhetek róla, amit magam láttam, ebből pedig azt mondtam le. Isten megbocsát mindenkinek. Nem számít, ki mit követett el az életben. Tudom, hogy ezt nem könnyű elfogadni, de amikor a lelkünk a halált követően ott áll Isten előtt, olyan nagy szeretetet él meg, olyan nagyon vágyik együtt lenni Istennel, hogy mindenáron ott akar maradni, és a lehető legőszintébben és legmélyebben kéri a megbocsátást. Megbocsátást mindazon tettei miatt, amit gyarló emberként elkövetett ezen a földön. És Isten az ő végtelen könyörületességében megbocsát az ő gyermekének. Mert hogy mi mindannyian azok vagyunk, Isten a mi atyánk gyermekei. A lelke tökéletes és kiszabadulva testedből olyan helyekre juthat el az univerzumban, amelyeket el sem tudtál volna képzelni. Hogyan segítsek neked felfogni, milyen csodálatos is ez az érzés? Nincs szó, amely ezt kifejezni, nincs mód elmondani, egyedül az segítene, ha te is átélnéd. Legtöbbünknek csak halálunk ha jön el ez az élmény. Halálod pillanatában nem leszel egymagad. Folyamatosan veled lesznek az angyalok és a lelkek, akik előtted távoztak el. Nem kívánsz majd visszatérni. Miért is lenne így, amikor nem fogsz fájdalmat érezni, nem lesz több köny szomorúság? Akarná e majd ezek után visszatérni emberi testedbe? Ezért van az, hogy mikor meghalnak, az emberek nem kívánnak visszatérni. És csupán egyetlen dolog kényszerítheti vissza őket fizikai testükbe, ha Isten visszaküldi őket azzal, hogy még nem jött el az idejük. Társadalmunk eléggé materiális szemléletűvé vált, és gyakran felmerül a kérdés a halállal kapcsolatban. Ennyi lenne csak? Erről a test és semmi több? Biztosítalak felőle, hogy sokkal, de sokkal többről van szó. Remélem, hogy a könyveim révén eljuttathatom az emberekhez ezt a hírt, és mindenki megértheti. Hinni kell, ennyit mondok. Hinni azt. Hogy igen, a halál több, sokkal több, akkor is, ha ezt esetleg nem tudom bizonyítani, vagy megmutatni itt és most. Erről mindenki bizonyosságot nyerhet a halálakor. Vannak, akik érzik, akkor már túl késő lesz, ha a halálig kell várniuk bizonyítékért. Életük során is kapnak bizonyítékot, de előfordul, hogy nagyon erősen kell figyelniük, hogy észrevegyék ezeket. Bah.